kívánok a Klubrádió Zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál szegélyanos köszöntőket. Ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fförelvassa friss szövegeit és elhozza magával megmutatja a hallgatóknak azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályaja a szempontjából meghatározóak voltak. A könyvfét a könyvfét közeerettével szeretünk teret adni kezdő fiataloknak, így a mai vendégünk is egy első kötetes költő lesz, Nagy Dániel, akit köszöntünk is a stúdióba, servus. Csiaztok a Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát, már percet találkoztunk először az életbe, a 30A buszon idefelé kiszúrtuk egymást, anélkül, hogy találkoztunk volna, már, ezért különösen kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire ismerünk meg téged személy szerint, és mennyire a költészetedet. Hát csak azért is érdekes ez, mert a verseiben azok címeiben is rengeteg az egyes személy első személyű a szubjektivitásra, az alanyiságra, sőt az érzelmekre való kifejezés, Magá a könyvnek a címe is az, úgy tűnik az érzelmek megint kezdenek divatba jönni. Mi ez? Játék az aranyiság, az önöletrajzzal, rejtett vallomásosság, felhívás keringőre, több jó válasz is lehetséges. Ó, hát igen, jó, jó, jókat soroltál fel. Azt kell mondjam, hogy volt egy olyan megélésem, hogy hogy egyszerűen maga az érzelmekkel nagyon érz kifejezni, és általában azt érzem, hogy így jönnek az érzelmek, de mit csináljak velük, hogyan lehet ezt ugye egy költőként megfogalmazni, uh -huh. ismerjük a toposzokat, hogy azokat a szerelem, a tenger, és ezeket, ezeket így könnyen meg lehet írni, ezeket így, ezekkel így szóval magam, ezeket megírják a költők, de nekem nem volt ez így, nem tetszett ez és úgy gondoltam, hogy maga az érzelmekkel való problématikát valahogy tematizálni kellene. És úgy jött ez, ez a, ez a fura helyzet, hogy... Egyrészt ironizálok, távolságot tartok, másrészt pedig az érzelmeket megírom, és ezekről beszélek a szövegekben, a lirai innen keresztül. Egy ilyen ironikus, felhazított teret hozol ezáltal létre, idéző jelekkel, jelekkel, mindenféle jelekkel, nem? Persze, mert az a helyzet, hogy nagyon nehéz érzelmekről beszélni, pedig egy költőként nagyon evidens lenne, hogy kírom az érzelmeket, ugye megélem a gyógyiként gyógy, használom az írás, de nem, ez, ez nem működött, uh -huh. hanem már az történt, hogy egyszerűen, egyszerűen próbáltam valam magamhoz közel kerülni, rájöttem, hogy ez nem, nem, nem úgy megy, mint a többieknek, vagy másoknak, hanem nekem egyszerűen egyszerűen csak a távolságtartás, ez az irónia megy, ez volt az első alap megélésem. Aztán pedig aztán pedig eljöttem néha, hogy igenis vannak bennem érzelmek, és igenis szeretném ezeket megélni, és mint a ja, behozom ezt a fogalmat, hogy metamodern, ez a folyamos uh -huh. oszcillálás volt, amit éreztem a korcelemben. Az oszcillálást is behoztad a metamodernálet, persze, este persze. 8 óra után csak azért. De hogy de hogy nagyon uh -huh. ez szerintem ez egy, egy valós korszám megélés, hogy egyszerűen az ember nem tudja, hogy mit csinál az érzelmeivel, hogy kiadja, de néha az ciki, néha az, az már versekben érzelmekről beszélni, van egy, van egy ilyen, akár mondhatnám posztmodern probléma. Másrészt viszont, másrészt viszont azt is érzem az ember, hogy az, az iróniával olyan szintű távolságot tart, hogy nem beszél semmiről. Hát főleg, hogy a jelen életünknek a keretei között, a mai nyilvánosságban egyszerre nagyon nyilvános is az életünk, és ebben az intimitásnak, mintha éppen felszámolódna a valódi lehetősége, lévén bármit megoszthatunk a különböző platformokon, de közben mit is hoztunk meg, mintha magunkból egy maszkot gyártanánk eleve. Ö, pontosan, tehát annyira, annyi titkot kiadunk magunkból, igazából mindent megmutatunk magunkból, sok esetben a social médiában, de mi sokszor sokszor ezek mögött más-más erők húzódnak meg, és szerintem a kötet, utólag mondom ezt, nagyon izgalmasan tematizálja, hogy hogy végigcsorog ez az emberen, hogy ez a, ez a folyamatos dilemma, hogy érzelmes legyek, elmondjam, hogy mi bánt engem, hogy mibe vagyok, és egészen odáig, hogy, hogy egy szót nem beszélek magamról, csak a környezetet, a hétköznapokat figyelem. És hát igen, ennek a címnek is ilyen két, két emeletes két emelet boldogság, hogy úgy tűnik, az érzelmek megint kezdenek divatba jönni. Eleve az, hogy kezdenek divatba jönni, az is egy nagyon ironikus kis megfogalmazás, meg az úgy tűnik is, tehát, hogy nem állítasz, de közben mégis állítasz valamit. No, a címről majd még foglak foggatni, de még egy metafora eszembe jutott már csak a futball miatt, amiről még majd szintén fogunk beszélni, több lábon állva is talán, hogy mintha egyfajta ilyen szöktetés lenne, hogy magadat passzolod át valahol vagy a játéktéren belül nekem ez jutott eszembe, hogy így magadnak adod a labdát. Ö, a verseken, igen, mert, verseken uh -huh. keresztül, igen. Hát igen, mert ahogy mondtam, itt tényleg nem rólam van szó bizonyos szempontból, hanem igazából megpróbáltam megnézni azt, hogy ezekkel, hogy mit, mit tudok csinálni konkrétan ezekben a szövegekben, mennyire lehet játszani a költészettel, mit bír el a költészet, lehet-e valóban egy Volvo buszról írni egy verset, úgyhogy mellette meg ott van, hogy egy, egy, egy szerelmes vers ott van mellette, és ez olyan izgalmas dinamikát alakított ki bennem, hogy úgy éreztem, hogy ez egy kötetben jól tud működni. Félek, hogy a Volvo egy milyen biztonságos altó talán ennek is lehet valami jelentése. Igen. Ironizáltam. Na viszont már elkezdtünk beszélni ezekről a bizonyos versekről, itt az ideje, hogy meghallgassuk az elsőt a kötetből, amit magaddal hoztál az adásunkból, utána pedig az első zenét is hallhatják, melyet mai vendégünk Nagy Dániel Költő választott a belső közlésbe. Szentetyen Bordó egy, egy. Minden napja itt egy folytatásos regény soha be nem érő hőseként éli. Kedvenc évszaka az ősz, ősz, és ennek okát nem szereti magyarázni. Távolságot tart magától, és bízik ebben a távolságban, mert ezzel dolgozik. Néha munkára fogná magát, akár egy pozíció is megfelel. Emlékeitől, mint elhasznált fékpofáktól igyekszik megszabadulni. Ha sok pénze lenne, tengert alapítana autós a partján. Miután megtudta, hogy a tengernő nem a francia nyelvben, hetekig ez járt a fejében. A barátnőjével együtt mennek kocsit mosni, még ezt is együtt csinálják. Ő mondja el a lánynak először, mi az az oktán szám, és tigrisek vasszorgalmával szívják a benzingőzt. Semmit sem szeretsz statisztikailag alátámasztani. Nem érdeklik az adatok. Például nem érdekli az ezer házasság kötése jutó vállások száma. Azt mondják róla, befogadó, mint egy fürdőváros. Vasárnaponként a kompromisszum lehetőségét fontolgatja. Jenny thinks that she has the key to popularity, parking in cars with the boys at night. When Jerry brags about taking Ginny out, he learns that she dates all the boys. And he feels less important. Girls who park in cars are not really popular. Not even with the boys they park with. Not when they meet at school or elsewhere. you oh, you thanks All the Boys I Know című dalsz volt a belső közlésben Nagy Dániel költő választásában. Az ő megstüveg jelent kötetéről beszélgetünk. Illetve maradjunk még egy kicsit az előbb elhangzott versnél, hogyha ez a 2023. március negyedikei meccse volt a Bordó, Szent és a Bordónak, akkor ott a végeredmény is egy-egy maradt. Ez konkrétan az a meccs volt szerinted? vagy ez... Igen, itt az pont on böngésztem egy giroszozóban, és, és igen, kinéztem ezt a Szent Bordó egy-egyet, uh -huh. Ö, annyit elmondanék, hogy, hogy, hogy miért egyébként ez. Egyrészt azért, mert... Kérdeznem sökölt tőle. Hát igen, jön belőlem a, a francia foci szeretete. Szóval a francia futballról azt kell tudni, hogy számomra, számomra a, döntetlenek, a döntetlenek bajnoksága rengeteg döntetlen volt. Különböző ilyen fogadási traktikák is voltak, hogy hogyan kell döntetlenre fogadni uh -huh. a francia bajnokságban. Unalmas igazából, sokszor ilyen semmit mondó, jellegtelen volt egy-egy ilyen francia bajnoki, és ugye szerint egy ilyen bordó egyébként francia bajnoksában patinás csapatoknak lehet így nevezni őket, de mégiscsak egy, -egy európai szempontból egy közép csapatoknak számítanak. És nyilván, amikor láttam, hogy egy-egy klasszikus döntetlen, egy klasszikus, unalmas egy-egy lehetett a statisztikák alapján is, uh -huh. akkor úgy éreztem, hogy ennek a versbeemelése az egy érdekes helyzetet tud teremteni. Ha ez olasz, ez egy olasz szériás, mert csak meg egy null lett volna a Ott. leggyakoribb eredmény, vagy a 0 -nul egyébként azt hiszem. Igen, igen. Van igen, kedvenc igen. francia futballcsapatod egyébként? Uh, ú, ja, hát majd csodás öröket, a Gengamp a Gamba jó, remélem jól ejtem ki. Ugye sokáig ez egy, ez egy bretoni csapat, ott Normaliától kicsit nyugatra, és 17 ezes kis kisvárosnak a csapata, és nagyon sokáig volt a francia első osztályban követem őket minden oldalon. Csodás a mezük, uh -huh. nem a nagy mezgyártómárkáknak a, nem ők gyártják a mezőiket hanem egy nagyon pici, pici márka igazi nincs finomság, amit költőként úgy gondoltam, hogy ezért bevállalok. Nekem az Oszer volt a kedvenc csapatom, aminek gyíró volt az edzője kb. 50-valány éven keresztül, nem tudom, hogy már nem az edző, de remélem még él az öreg, de ez is egy nagyon masszív csapat volt. Az Osszer is. E és a fotball az neked tényleg nagyon fontos, és te magad is játszottál, vagy játszol is? Igen, most játszok a presszóban kis csapatban játszok most, de a nagy pályás karrieremet hát azt, már, azt már abba hagytam, de Icarus-nak voltál az, Icarus az igazolt lapota? Igen, igen, Olyan. 16. kerület, Mátyásföld, és ott, ott voltam, amikor feljutottam Budapestre, akkor ott játszottam. Ez egy komoly blast csapat, nem? Abszol hát akkor az volt, most is, most is nem is tudom, most hogy állnak a srácok, de ha. hogy akkoriban igen, ugye akkor azért Zandbihárba az való feljutásért játszottunk. Igen, az, az, az, az szuper volt. Előtte pedig ugye gyulaiként Gyulán, gyulán vitézkedtem a mindenféle csapatba, és hát ondottam a gólokat. Itt a fürdőváros az a Gyulára való az életrajziságot lehető szakdolgozat majd Feltárhatja. Magyarul csatár voltál egyébként? Ö, csatár, csatár voltam. Ö, igen. És hát a Kukorelli Endrének, akinek a fotball szintén anyanyelve, vagy úgy mondjuk, a sportkönyvérők még egy kritikát is írták készülve az adásra, azt vettem észre, ugye? É, igen, igen, igen. És mi az, ami téged izgat a futballnak a megírhatóságában? Ö, nagyon érdekes, mert a futballban igazából az az izgalmas számomra, hogy egy olyan teljesen más világot képez a a költészet ö, szempontjából annyira ellentéte, annyira hétköznap, annyira, annyira más dinamikák mozgatják ö, az embert ott, hogy ö, izgalmas volt a kettőnek a, a, az összeérintését, vagy az a, a, egymással való hatását megmutatni. És ö, nem használtam azon felül a nem tudom, különböző szavakat a versekbe, vagy nem tudom, hanem pusztán az volt az izgalmas benne, hogy, hogy úristen a, a fociba ott valahogy működik az ember, és a körtészetben is működik valahogy az ember, és a kettőt hogy lehet izgalmasan összehozni, igazából ez, ez volt az, ami nekem fontos volt. Azon felül, hogy persze a fociban nagyon megmutatkozik az embernek a valós személyisége, és ott ki tud derülni, de az hozzá kell tennem, hogy azért egy góllövés, ezért nem egy elő, amikor egy verse azt mondom, hogy az oké. Okay. Igen, mondjuk az ember, amikor verset írt, talán nem tud lesen állni. E, amúgy, hogyha a költészetedet nézzük, akkor mint a valóság és a fikciós egy, egy egyet játszana benne most, egy ilyen pontrugást még megengedve magamnak. Kérdés, hogy mi lenne, ha a hosszabbítás lenne, akkor vajon kinek a javára dől el a dolog? Fikció. A fikció? Persze. Egy jó fiktív aranygól. Jó, akkor most hallgassuk meg a következő verset, amit hoztál az adásba, és utána egy újabb zene, és egy jövő nagy újabb verse. Valamit kezdenem kell figyelmi képességeim radikális hanyatlásával. Egy linzer recept előtt sem hajtók fejet. Képzelt, ezt gondoltam először. Aztán megijesztem magamnak, annak az SUV-nek ott az obi parkolójában tényleg semmi szüksége, hogy rálépjenek a gázpedáljára a szezmeleg szemű apák. Mire végeztem ezzel, már is egy parkör álmaiba feledkeztem. Nem vették fel a kertészetire, de ő szereti a fákat. Néha ki elni belőlük a csöndet, mint egy fokrémes túlsból. Bevallom a csaposnak, hogy igen, képes vagyok elálmosodni egy háborún, amit két nagy burger vív egymással. Bambán néz, nem hiszi el. De hát ez volnék én. És te melyik óramutató lennél? Szóval fázni a füled mögött? Van benned hiányérzett tor ülvenk költészetével kapcsolatban? Melyik gyümölcse lennél öngyilkos? Megetetted a kovászt? Vagy ez mások? Álljak le? Vegyek vissza? Nem tudod követni a gondolataim? Néha én sem. Ilyenkor elképzelem egy parkolóház nyugalmát. Én is ilyet szeretnék, mondom magamnak. És lassan felhízalom magamban a csöndet. Uh, keep it low keep You're too close to all They only tell you I was love. Just try to keep your head above water. és az Easy Life Ott című száma szólt, a műsorban Nagy Dániel Költő választotta, a mai belső közlés vendége, a közelgő könyvhét alkalmával egy friss első kötetes szerzővel beszélgetünk. És hát még a visszatérve a legelső versedre, a azt jelenti hogy nem véletlen, de ez kötetnyitó vers is, hogy ez egy ilyen fura jelzés is azt hiszem az egész kötet olvashatóságához. Igen, hát ugye itt Elper háromba van a, ez, ez vagy róla beszélek, Igen. Ugye? és ugye pont ezért volt nagyon izgalmas, hiszen utána nagyon sok Elper egyes szöveg is van, és emiatt izgalmas volt beemelni ezt, hogy végül kiderüljön az, az az intuíció ebben a helyzetben, hogy itt mi lesz, és hogy kiről van szó a távolságtartásról, a, a szkepszisről bizonyos szempontból arról, hogy, hogy azért Hát egy ilyen jó valsánebb délutáni feeling. Igen, ráadásul a második vers, amit az előbb hallhattunk, annak meg a címével a leghosszabb magyar versor címre, címvers címre pályázol. Ugye valamit kezdenem kell figyelmi képességem radikális hanyatlásával. Ez már egy egyes szem első személyű cím. Igen, hát el kell mondjam, hogy ekem zavarom van. Ez eddig é. szerencsére az adásunkból nem derült. ki. Igen, de. igen, hát megbírkózik vele az ember, és nagyon jó ez a, ez a szöveg most itt elhangzott, és azért, mert azt érzem, hogy nagyon nehéz manapság figyelni, és nagyon, nehéz, és nagyon könnyen lehetne ezt a topikot megfogni, és egy koncepcióban felfűzni. De ebben az esetben úgy, úgy éreztem, hogy, hogy ez sokkal izgalmasabban ha tud működni, akkor, hogyha nem koncepcióban húzom be, hanem egyszerűen egy, egy, ilyen, egy ilyen fiatal felnőtt lirába bele, beleteszem, de úgy, hogy mégis elmondjam, hogy ez egy, mai, ez egy probléma ma. Uh -huh. És hogy nem, nem, nem oké, hogy nekem, de hogy az egész, egész társadalomnak, mindenki egy figyelemzavaros társadalomban élünk, és azt vettem, nem vettem, nem láttam olyan szöveget, ahol, ahol ez top tematizálva lenne maga a figyelemhiány, miközben ez egy olyan civilizatórikus képességünk, ami, amivel gyakorlatilag a világot meg tudjuk érteni, és, és le tudjuk írni, és, és egyébként szövegesen is leírjuk, és megértjük. Most én figyelhettem volna, amit te mondtál, de mert a következő kérdés motoszkálta fejembe, és ráharapnék a linzerre, amit a vers elején hangzott el. Az elsősorban szerepel a linzer recept, és nem a linci futballra leszek kíváncsi, bár a lasz csapata szerintem a Bundesligába vitézkedhet, hanem arra, hogy te, ha jól tudom, civilben élelmiszermérnöknek mérnöknek tanulsz. Mi a túró az az élelmiszer a te esetedbe? És hogy ez a linzer, ez, ez hogy, hogy cselezte magát ide? Hát uh, yeah élelmiszermérnőként végeztem már, ugye el ja, kell bocsánat. mondjam, ugye? No, szóval egy végzett élelmiszermérnök általatott el a, e. a klubrálióban. Lényeg az, hogy nekem mindig is folyamatos... Ö, nem tudtam, mit kezdeni ez a bölcsességgel. És nyilván volt a foci, és amellett volt egy ilyen világi énem, amiben az mutatta, az hozta magával, hogy, hogy kell valami, valami normális szakma, ugye. És akkor miközben André Bratont olvastam otthon, leérettségiztem emelcintelennek a kémiából, és hát ugye adta magát, hogy az élemi végül is ott fölvesznek ilyen, ilyen érettségivel. És igazából így kezdődött el ez az egész, és és el is végeztem, hogy ilyenkor jönnek azok a szituációk, hogy ugye akkor kiugrik az ember, vagy inkább átmegy megy, nem tudom, másik szakra, uh -huh. de, de elvégeztem, élveztem is, nem ebben helyezkedtem el, viszont nagyon jó demonstrálja az, hogy milyen izgalmas és terméként tud lenni az, hogyha mondjuk egy költő, vagy egy egy költő nem egy klasszikus bölcsész utat jár be, hanem, hanem tényleg belakja a világot, és tényleg a figyelmével megpróbálja letapogatni és felhasználni. A Linzer recepthez eh, itt, ugye a tanulmányaim nem erről szóltak, sajnos, pedig sütéipari szakirány is volt, de söriparira mentem. Há. A Linzer recept, hát. Hát eh, túlzottan személyes, akkor nem kell feltárni. Az a baj, hogy a legkevésbé sem személyes, hanem egy, egy jó sós. Ezt hallottam egy cukrázában, ezt a, ezt, a, ezt a sort, hogy egy linzer előtt sem fog, nem fejed hajtói ide, hogy egy linzer receptem az az, az az én receptem, és uh -huh. ugye, hogy más nem tud ilyet csinálni, és hát nyilván adta magát akkor, hogy milyen jó lenne egy ilyen verskezés. Van ez, elbírja a verset? Hát persze, hogy elbírja a verset, hát miért ne bírnál a verset? Nem kell mindig úgy kezdeni a versnek, hogy. Azt a jó linzer titka, hogy száraz legyen, de ne talán nem talán a versnek is van egy ilyen meta. -e. Hát meg az a probléma a Linzerrel, hogy sokan összekeverik az Islerrel. Hát igen, igen, látszik, hogy már több mint száz éve, hogy véget ért az egykori monarchiánk. Most azt nézem, hogy még egy kevés időnk van, úgyhogy megkérdeznélek arról, hogy ennek a. Vagy a, a na, pár éve a szekeres a Szekeresdóra ajánlott téged az olvasók figyelmébe. És például az, az ottani egyik versetnek az volt a cím, hogy bekötő utak, és most meg a kötetet ha alapozom, akkor az emlékek, mint bekötő utak futnak össze bennem címet találom. Ez egy ilyen erjesztési folyamat volt, hogy a címeket az elmúlt években egy kicsit, most a sör miatt mondom, az erjesztés, élesztés talán, hogy így egy kicsit még így megpimpósítottad? Ö, igen, mert úgy éreztem, hogy sokszor egy ilyen leíró cím közelebb tud hozni az emberhez az adott szöveget, hogy nincs, nem, nincs annyira lejrejtve benne, nem annyira metaforikus, feltétlenül, hanem valahogy kicsit ilyen didatos, hogy leírja a világot, uh -huh. Ö, és sokszor a kötetben is vannak túlbeszélések, és pont azért, mert mert ez, ez is egy ilyen érlekes helyzet tud lenni, és a címeknél egyrészt izgalmassá teszi, egy másrészt meg kinyilatkoztatja, hogy ez egy érthető vers. Az adásunkban viszont nem lehetnek túlbeszélések, úgyhogy meg is kérnének a következő felolvasásra a Visszavonulók Éneke címűre, és utána újabb zenével folytatjuk a belső közlés mai adását. A Visszavonulók Éneke Már megint az arany középút, az előmelegített csöndben narancslit szűrcsölök Hol, mikor, teljesen mindegy. Akarhatnék többet. Pompás árfolyamot, vagy új gázriasztót a lakásba. Bátorságot, hogy benyissak egy ajtón. Mondjuk, mindez jobb, mint nyáron. Akkor egy energiaitalautómata a árnyékára szomjaztam. És hogy mi a terv már A privátszféra kialakításán fogok dolgozni. Hanyat vágom magamat a krétarajzos betonon, mint egy szarvasbogár, és ledörzsölöm a kitint. Macerás, nem mindig hull le a lepel. Aztán jöhet a csönd. Igen, ez lesz az én terepem. Ide bújok vissza, és nyugtatom el az ambícióimat. Hátrálok. Visszahúzódom, mint az átmeneti évszakok. Most már úgy tűnik örökre. Most viszont eljött a gyógyító fizikai kontaktus, a szerelem ideje. Hazamegyek, és odasugom a lány fülébe. Vocsora után majd egy road aludjunk el. Jó? és Gordon Trax Playground Love című szemet hallottak a belső közlésben, a mai vendégünk Nagy Dániel első kötetes költő, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezetős Műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Ö, és a címek pedig az egész kötetben egy nagyon izgalmas játékot játszanak, hogy hogyan lehet tényleg az elolvasót egyszerre bevonni és egyszerre kiebe rakni. És már magának a kötetnek a címe is egy erre való erős utalás. Ez milyen hamar lett meg, hogy ez legyen a kötetnek a címe, vagy a kötetnek a struktúrája? Ö, maga a cím az a, az, az utolsó nem tudom, félében ö, lett leütve, tehát nem arról volt, hogy meg volt a cím, és akkor ahhoz, ahhoz uh -huh. írtam egy verset, vagy egy és ahhoz írtam volna ezeket a szövegeket, hanem nagyon szerencsés együttállás volt, ugyanis volt van egy ö, vers a kötetben, aminek ez a címe. Ö, és miután megadtam, a, úgy gondoltam, hogy na, ez egy jó cím lesz, ö, utána a utána vettem észre, hogy a szövegeim egy, nagyon jól működnek ezzel a, ezzel a címmel, ugye amit korábban is említettem, hogy egyszerűen izgalmas volt látni a, azt, hogy folyamatosan távolságot tartok, ironizálok és megpróbálom elnyomni az érzelmeket, máshol meg éreztem a, az időzében nyálas és nagyon lírai szövegeket, és amikor így arra gondoltam, hogy úristen, ezzel a, ez a, ez a, cím ez a címmel izgalmasan tudnak egy kötetben működni. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan az egész kötetedben, és ez egy finom utalás akart lenni a részkörökre, amikre pici szerintem emléke, nem emlékeztet a köteted, egy kicsit hozza annak egy nagyon érdekes átíratát. Korábban Kukorielé André mutatott be a könyvet fülszövegét, pedig német Gábor és az egyik motót is tőle kölcsönöztet. Mondhatjuk, hogy ezek az ő műveik, az ő irodalomszemléletük, szemléletük, szöveg szemléletük alapvetően formált téged, illetve ha nem, akkor kik azok, akik erősen hatottak rád? Ö, igen, mind, mind a, mind a kukoreli, mind a Német Gábor fontos számomra. Ö, a Német Gábor azért, mert ugye gyakorlatilag egész életében egy, egy problémát próbál magával feldolgozni, mégpedig azt, hogy ugye hogyan lehet regént írni, mit lehet kezdeni a történettel, hogyan lehet ezt, ezt, ezt, ezt megoldani, ezt a, ezt a, ezt a irányolmi problémát. És annyira hiteles az, hogy ő egy egész életét feláldozza erre, hogy, hogy ez így hogy ő ezt próbálta egyébként a műveink keresztül megközelíteni, megérteni, és szöveggel próbálta ezt bemutatni. Milyen finom eszközökkel. Hát, igen. És hogy ez, ez, ez, ez, ez nekem nagyon, nagyon nagyon szimpatikus, hogy ennyire komolyan veszi valaki az irodalmat, és ugye az, a motto, amit tőle mm -hmm. kölcsöztem, az, az, hogy az irodalom valami, amit alul kell múlni. És hát ezért egy fiatal szerzőnek azért ez ez nagyon könnyen be találni, mm -hmm. ez a kellemesen uh, lázadó, de közben meg uh, mégiscsak uh, energiával teli mondás, hogy azért ebből úgy el lehet indulni, és amikor uh, felkértem a fülszöve megírására, akkor mondtam, és írtam is a Gábornak, hogy uh, van egy új kötete, uh, még pedig azért, hiszen ez a, ez a sor, és többek között életre hívta azt, hogy, hogy hogy bátran melyek szövegekkel foglalkozni, attól függetlenül, hogy ezek nem olyan versszerű versek, mint mondjuk az iralomtankönyvekben. És hát főleg a kukorelnél, de a német gáboran is, az a pseudo életrajzisság, vagy meta életrajzisság is fontos tud lenni, az obligált futballiránti szenvedélyes rajongás, talán nem is említve. Mindkettőjüknél. Mind a kettőjüknél, sőt mindhárom ottoknál úgy veszük egyébként. E még az en a kukorelőről még annyit, hogy... E Nála pedig az volt az érzékes, ugye az a sokat elmondott története, hogy amikor fiatal volt, akkor, akkor olvasott irányi földöket, és amikor, ott olvasott, úgy érezte, hogy, hogy ez azért a dolog, akkor, akkor, akkor most ő nem tud mit csinálni, akkor ő ezt így nem csinálja. És hogy ez, ez is, ebben is azt éreztem, hogy maga az íráshoz való hozzáállás az mindkettő nagyon hiteles, és az ember, amikor, amikor fiatal identitás problémákkal küzd, és nem tudja esetleg, hogy, hogy focista élelmiszermérnök, mérnök vagy mi, mi is lesz majd ő, akkor nagyon jó ezekbe a szerzőbe kapaszkodni, akik, akik, akik beleálltak ezekbe a gondolatokba is, beleálltak, és meg is írták, és elkezdtek ebből dolgozni. Szóval kettőjük ezért, ezért fontos. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Most az utolsó előtti versetet fogjuk meghallgatni, amelynek már a címe is figyelemfelkettő, és így hétfő este aktuális is. Hétfő este az egyenes beszéd után. Ha Lotto ötösről álmodozol, hétfő este az egyenes beszéd után, és közben átnedvesedik a trikód, ha megjön a kedved a tengerhez, Szent Sebastiánhoz, a kobaltkékhez vagy egy Ferrari piros fiadhoz, nincs azzal semmi gond, csak nyugodtan. Ugye milyen jó? Válts jegyet egy felhőszakadásra éjszakon. Szoríts magadhoz egy élet narancsod délen. Látod? Ilyen egyszerű. Most nem kell spórolnod a féléken. Most csináld, most álmodj, és ha beleizzadsz, is, ne hajd abba. Törst fel az ország vanília raktárait, vagy ruház be egy csodás ingre, ami kifejezetten jól kombinálható bermudával, farmerrel és vászonodrággal is. De az sem gond, ha egy félszigetet képzelsz el rengeteg benzines autóval, türelmes szerelmesekkel, öblítő illatú utcákkal, ahol bicikli távolságra van a kikötő. Most csináld, most álmodj, most nem kell spórolnod magadon. Mutasd meg, mire vagy képes, amikor nem a majd termékeny csöndjében agódsz, mert én is szeretném tudni, mihez kezdjek majd, a sűrű szövésű vágyaim egyszer kiboblanak, miközben a sercegő tévét bámulom az adás végén. Itt hallottuk a My Love, Mine All Mine című dalt, Nagy Dániel költő mai adásba. A belső közlésben belebeszél, belebeszélgettünk és bele is beszélek a mondatomba. Beszéljünk egy kicsit az zen előtt hallott versről, és az ebben felbukanó reáliákról, most túl az egyenes beszéden. San Sebastián, a tenger, a csönd, a benzingőz, ezek, mintha korábbi verseiben is mind benne lettek volna, ha hallgatók is így felfigyelhettek rá, hogy ez nagyon izgalmas kis motivikus hálót raknak össze, vagy mutatnak meg rólad? Ö, igen, szintén nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis amikor a, egy kezdőköltő ö, ö, elkezdi a pályáját, akkor ugye az van, hogy milyen, milyen a hangja, milyen, milyen, hogy találja meg a hangját, és hogy, és hogy mi, miről beszél, mit csináljon, és amiket most mondtál például ö, motivumokat, azok teljesen véletlenszerűen álltak össze. Uh -huh. Tehát, hogy az volt, hogy nem, nem, nem volt meg ez megtervezve, hanem érdezhetően volt egy világ, amit tud, én tudok kínálni magamon keresztül, uh -huh. és hogy ezek, ezek, ezekbe benne van ez, a, ezek a, ezek a, ez, a, ez az érzés meg, ez a feeling, amik ezek, ezek a szavak hoznak, a benzinkőzös gyerekkortól egészen a, a, a, a tenger, a... Nem a szanszávaztján ez a real miatt van? Vagy Azért, mert ugye az egy olyan, olyan pontján van a, ott az Atlanti-óceánnál, ami egy ilyen nagyon a tenger és az óceánnak az egy ilyen nagyon hívó hiszem, uh -huh. ez egy ilyen kapu szerintem ott. Bilbao mellett földnek egy fontos fontosan. városa és hogy oda azért válnak az emberek, és hogy, és hogy az is egy ilyen, ez ilyen kapu, szerintem úgy -huh. a, az óceánnak oda, a ez baromi jól hangzik. Kicsit. Jó? Van az fényfesztivál is, egyszerűen jó lenne oda elmenni. Eljutottunk Szent Istvántól, egy hiánytől szánszerbe azt mondjánk, Szent Sebestjénig, ha tetszik. És hát a Bretonokat is már annyit emlögeted, André Bretont, a Breton futballcsapatot, o... nem tudom, Brötányban voltál például Sajnos nem voltam, a Gyulói köny illetve enfetes infókat, mégpedig azt, hogy ott kiváló a vitorla szövet, uh -huh. és nagyon büszkék rá. Nyilván nem mondom, hogy azért kellett jönni-menni a hajókkal, megbírnia kellett a dolgokat a vitorlának. De nagyon jó, jó, hogy ezeket így mondom, mert bennem is így felrajzolik a térkép, hogy a kötetben egyébként mennyire-mennyire izgalmas színek, városok és mozgások vannak. Ugyanis eljutottam abba a helyzetbe, hogy már annyiszor olvastam azt, hogy ezeket, hogy ne nem hát tudok. Persze, azért jó, nekünk, kezdeni. akik most olvashatjuk, vagy hallhatjuk őket. Ha már térkép szóba került, már Gyula van a kötetedben egy Alföldet, megíró is, neked mit jelent ez a város és ez a térség, és még ezt az olcsó én nem tudom kihagyni, hogy az élelmi nincs köze ahhoz, hogy hát nálatok ott Kolbártból van a kerítés? <tos> uh, hát, hát nincs köze, de viszont nagyon közel laktam a Gyurék kombináthoz valóban, és ott a füstölő füstölt szagot Ez az évegem. Egy egyen pruszt, hát, neked egyébként vagy? A... Hát felismerem, felismerem. De nem volt olyan rossz sejtettet, hogy működik a város, ugye pörögnál pörög a GDP, nem tudom. De maga a Gyurához való viszonyom sállóan hát nem annyira karakteres, mint amennyien karakteres lehetne. Uh -huh. Egy alföldi város, aki ott, ami ott, ott a békési ö, hát, helyzetek között egy azértre mégiscsak egy ilyen kis gyöngy, gyöngyként működik, vagy szigetként, ugye fürdő, vár, stb. polgári múlt, minden adott, de tökéletes volt felnőni, de nincs, nincs olyan erős kapcsolatom Gyulához, amilyen egyébként esetleg már szerződnek van a szülővárosával kapcsolatban. Prima hely, ö, lehet menni fürdeni, menjenek is az emberek, ö, de nincs direkten ellenérzésem sem egyébként az alföldes egy Gyulával, de pedig ugye lehetne valami erős kapocs a Gyulával kapcsolatban, amit, amit hát, meg említem, korábban beszéltünk a Kislaci, Kis, Laci, Kis és Krasznorkai kapcsán. Igen. És elvettem a kérdést. Nem csak pont azt beszéltük hogy a buszon, annál nincs rossz elvett, amikor arra utal a vendég vagy a műsorvezető, hogy korábban, miről beszéltek <gül> ja. az adáson kívül. Valóban, amikor jöttünk föl az adás a arról beszéltünk, hogy jeles írói vannak Gyulának, kis ott a kislásztó és hát, talán a legjelentékenyebb kasztarai láztól, például ha Krasznorkait olvasol, akkor te fölismered azt a Gyulát, amit ő ábrázol. Fel! Fel, abszolút fel. Ugye pár évek ki már vele 5 éve az, az életrajzi filmje, dokumentumfilm volt, ugye azt hiszem, hogy ő bejárta ott. Igen, ö... igen. Hát az, az, az csodás volt, és azt kell mondjam, hogy az a probléma, Gyulán nincs meg a karasztnorkai kultusz, és az a, az a, ez egy probléma, mert egyébként tehát, hogy az egy, egy fiatal, akár gimzista találkozó, akár ezzel a, a féme, ezekkel a történetekkel, azért, azért eléggé durván így meg tudja indítani, és, és tud mihez csatlakozni. Üh, viszont nagyon jó volt, mert kislaci volt a magyar tanár, ugye a Bárka nagyon hálás vagyok, már segített azzal, hogy behozta a kortársirodalmat. Üh, nem tukmálta, hanem pont, pont amennyire elhintette, és aztán akinek kellett, az ráment. Üh, ezért, ezért ez egy tök, ebből szempontból fontos volt mondjuk akár, hogy Gyula, meg a Bárka, meg az a közeg. Kisottót meg, hát imádom olvasni, és ugye a kötetben van egy-két viszonylag infantilis és kicsit svéd gyermekverse és hajazó szöveg szerintem, ami, ami egyébként érdekesen rajzolja tovább azt a Gyulán gyulán működő hangot, vagy gyermeki megszólalásmódot módot amit akár, akár az a is így meg-meg. És ő épp egy tudod. öreg futballistáról ír egy regényt, ha jól és én csatlakozunk az utolsó felolvasásodhoz, az utolsó beszélgetés előtt. A kereskedelmi televíziózás előnye. Nagyapával az Ozone network nézzük. Jó, humorú amerikai férfiak versenyeznek egymással, ki képes több fát kivágni a nehezen lélegző oregoni erdőből. A fák, mint napköziből a gyerekek, lassan tűnnek el a képernyőről. Csak a a lombokat mutatják néha, hogy most már testközelben is láthassuk, szépek. Nem ítélkezzünk, nem mondunk egymásnak semmit. Persze magamban megjegyzem, milyen jó lenne, ha én is ilyen magabiztosan puszíthatnám félelmeimet. Nem, nem nézném annyit a szobám falát, a belakatlan fehér felületet, és nem gondolik nagyapára, hogy ő is így bámulhatott bele az orosz cseppékbe, és mennyire érthetetlenül állhatott ott 42 telén. De a ce elsőkötetes van hallottuk Lotte Kessner és a Move, Wake című dalát a mai közlés utolsó beszélgető részéhez érkeztünk. Zárásként még hallani fogunk egy utolsó zenét is, amelyet vendégünk hozott a 90's Flafter, a Kolmi című dalt. De adja magát a kérdés, miért ezeket a zenéket hoztad? Mi alapján válogattad ezt a csokrot nekünk? Ö, az volt a koncepció, hogy ne legyen egyébként ilyen érzelmi viszonyom a dalokhoz konkrétan. Hanem ha már az, ide... az érzelmekről ennyit beszéltünk. Hát igen, persze a, a az előző számhoz van egy érzelmi viszonyom, azt nagyon szeretem, és uh -huh. azt, azt tudom kapcsolni bizonyos helyzetekhez, bizonyos emberhez. De az volt a célom ezekkel a dalokkal, hogy átadják való kötetnek a hangulatát, mm -hmm. ezt a kicsit ilyen lebegő, ezt a kicsit melankólikus, néha viszont azért a kulságra rákapcsoló a hangot, mert igazából, amiket most hallottunk azok azokat akár egy-egy szöveghez is lehetne párosítani, és, és szerintem szerintem nem egy kötetnek, szerintem az a, az a dolga az én értelmezésem szerint, hogy hogy bevonja az olvasót, hogy el tudja merülni abba a világba, ahogy egy regényben is elmerülünk úgy szintén, egy kötetbe is el lehet merülni, és nem feltétlenül kellenek olyan, olyan hasba vágó szövegek mindig, nem kellene mindig drámák, nem kellene mindig érzelmek, persze ezt uh -huh. most már én is ironikusan mondom szerintem, hanem annyi kell, hogy el Aha. tudja merülni egy világban, és ezek a dalok ezek ezt próbálták demonstrálni. Nagyon sokféle dal volt, és olyan zenei a akiket én magam kevésbé ismerek. Tehát, hogy most Beatles-oztál volna, vagy illést, akkor kevésbé mondanám ezt. De ez a THHANX, hanks. jól ejtem, THANX? Igen, T. hanks igen, itt igen. A... És ezeket te hol hallgatod? Mennyire befolyásolja akármi a zenei választásodat, mennyire szeretsz újabb zenéket meghallgatni, vagy mi alapján rakódik össze ez a mitológiad? Igen, hát az a leg. Érdekesebb, vagy szomorúban, nem is tudom milyen válasz erre, hogy sok esetben a Spotify heti kalandjából tudja raktam Aha. össze. Persze ez, ez túlzás, de, de valóban ezek közül legtöbb, legtöbb előadót azon keresztül ismertem meg, és persze utána mentettem le, és... Mondanám azt, hogy tökéletes az, hogy a, hogy a zenét is hallgatjuk, az is, hogy megváltozott, hogyan, hogyan változott ez meg is esetleg, hogyan tud megváltozni az, hogy egy verseskötetet olvasunk manapság, uh -huh. hogy, hogy más, más keresünk benne, más a dőzélve funkciója. Ö, és igen, szóval a véletlenszerűen el tudta merülni ezekben a dalokban, és a, ezekben a dalokban az olvasó is el tud merülni, hogyha elolvassa a kötetet. És az foglalkoztat, hogy a te verses kötetet hogy fog öregedni, vajon? Tehát, hogy mondjuk 10-15 uh -huh. év múlva mit fog jelenteni? Nagyon-nagyon uh, fú, nagyon, izgalmas a kérdés, nem is gondolkozom ezen, de szerintem jól Kösz. fog öregedni. Uh -huh. uh, már csak azért is, mert egyrészt vannak olyan uh, támpontok, akár az egyenes beszéd, akár a, a figyelemmel kapcsolatos uh, utalások, uh, amelyek, amelyek teljesen leírják azt a, azt a létállapotot, amiben szerintem sokunk van. A folyamatos, folyamatos uh, mozgás a, a, az irónia és az érzelmek között, és hogy ez egy, ez, ez, ez akár később is érdekes tempont tud lenni más szerint. És régebbi zenéket szeretsz hallgatni egyébként, amik uh, korábbiak? Mondjuk 30-40 évvel az előttiek? Uh, persze, hogy megvan azért ez a, ez a ez túlzok, de ez a bölcsész karakterem, hogy mindenféle jazz zenészeket így, így kedvelek, nem tudom, Chad Baker és stb. Ugye azért mert gyorsan... Gábor is nagyon szereti ezt Igen. a fajta zenét, én nem tudom, bocsánat. Igen, azért mondom, hogy azért ez így bennem is megvan, uh -huh. de, de igazából beengedem ezeket az újakat, és ezeket próbálom egyébként ebben elmerülni, mert én csak elmerülök ezekbe a dalokba, nem tudok már úgy figyelni, ahogy mondjuk azokra kellene. Mindjárt elmerünk, mi is egy dalba, az utolsó utáni kérdésem, kinyeri a futball elbét? Nem tudom hogy a magyarok, de uh, fú, legyenek, legyenek, legyenek az angolok, szegények mindig próbálkoznak, kapjanak meg tőlem is egy uh, támogatást. Ezt egy hónap múlva már jobban fogjuk tudni. Nagy Dániel friss első kötetes költővel a belső és mai könyvhét erődés adásának végéhez értünk. Köszönöm, hogy itt voltál, beszélgethettünk mindenféle dolgokról, felolvastad ezeket a szövegeidet, és megmutattad azokat a zenéket, amelyek izgalmasan kapcsolódnak a kötethez. Köszönjük szépen és további! Minden jót pályákon, költői pályán és futballpályákon is. Köszönöm szépen! Zárásul akkor még hallunk egy utolsó dalt Nativ től a Colmyt. Jövő héten mezei Katalin költővel és irodalomszervezővel várjuk kedves hallgatóinkat. Én pedig most a szerkesztő Pályi Márk és a hangmérnök Csorbalásztón nevében is bucsúzom. Megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.